і навіть продовжую працювати, адже, за моїми спостереженнями, детектив для особливих доручень живе не довше, ніж звичайнісінький собі кидала чи професійний мордоворот. Це п'ять років, не більше. Проблема ця, щоправда, складніша і дуже заплутана, ніж видається на позір. Якщо по правді, то я давно зробив для себе висновок. Людина вмирає тоді, коли їй визначено». Люди добрі, чоловік примудряється вижити під час нічних рейдів, сутичок, у горах, без жодної подряпи не виходить з оточення, а повернувшись в Україну, гине від руки напівбожевільного алкоголіка. Тім так чи інак, а всі ці висновки я волію тримати при собі, я за будь-яких ситуацій покладаюся лише на свій сприт, кмітливість і, звичайно фізичну силу. Не хотів би хвалитися, однак у Тартарі мало знайдеться людей, котрі змогли б вистояти проти мене в чесному двобої. Мало того, їх можна полічити буквально на пальцях. Перед усім це Мурат, якому я підлягаю по службі, гра тренуваних м'язів, майстер дзюдо і дуже непоганий каратеїст. Потім іще є такий дядько Пацюк, шеф бойової групи Командос, теж не подарунок, ну і все. Був, щоправда, чоловік, який один вартий був їх обох, разом узятих у певному розумінні феномен – він працював учителем карате і тільки час від часу залучався до особливо небезпечних операцій. Ми так його й звали – сенсей. Згодом ця кличка стала його професійним псевдонімом. Однак два роки тому його підступно забили в провінції. Між іншим, ще один доказ визначеності нашого буття. Одне слово в Тартарі я знав кожного, хто міг би здолати мене на рингу. А от поза Тартаром, Звичайно, світ великий, і в ньому ходить чимало всяких типів, але з них я знаю тільки одного чоловіка, який, правду кажучи, наганяє на мене жах. Цей чоловік у злочинних колах відомий як найманий убивця, і прізвисько його Макамура. Я виринув з підземного переходу і став, крутячи головою туди-сюди. На Майдані вирували пристрасті. Якийсь молодик аж захлинався, проклинаючи уряд Фокіна і Верховну Раду за разом. Дерева вже облітали і метрів за двадцять поміж чорними вітами біля столиків літнього кафе бовбаніла довжелезна постать з шкиряною сумкою на плечі. Я трохи повагався, тоді розсибнув на плічну кобуру, добув парабелума і поклав його до кишені шкірянки. Чоловік з правкола сербав каву, не звертаючи ані найменшої уваги, ні на людей, котрі снували туди-сюди хідником, ані на мітинг. Цього драба я знав, як облупленого. Врешті він знав мене теж. Ще пак два роки тому, коли я хотів надійти йому наручники, він буквально порізав мене на шмаття, якби не сенсей, котрий саме нагодився. Це був Макамура, вбивця і садист, чоловік, про якого ходили легенди – Завжди неголений у своїй незмінній шкірянці, бляклих, зачуганих джинсах. Він ошивався то під кав'ярнями, де тусуються різного роду темні елементи, то серед місцевої богеми, а то в бізнесових колах, де йому начебто й не личило бувати. От собі звичайний чоловік, вже не першої молодості, битий життям невдаха, котрий не знає, куди себе подіти. І лише одиниці знали, що цей височезний, худий, мов, хорт чолов'яга, один з найбільш і найбільш високооплачуваних професійних вбивць. Коли потрібно було прибрати конкурента, який обставив себе озброєною до зубів охороною, зверталася до Макамура. Коли треба було зарізати боржника, який ліквідував свою фірму і вшився з рішми за кордон, Макамура озброювався одним із своїх численних паспортів. І слід у слід йшов за клієнтом, допоки зі спокійним сумлінням знаходив момент, аби спровадити його на той світ. Цей Драбуга не знав, що таке перешкоди. Він проходив через мури, просякав крізь найщільнішу охорону, обводив крив пальця найліпших співробітників картного розшуку. І завжди, неодмінно в будь-якому випадку, перемагав. Це був феномен. Карате він володів так, як, мабуть, ніхто в Європі. Де він цього навчався, так ніхто й не довідався. Хоч, як я знаю, Тарта зробив деякі спроби покопатися в його минулому. Та, на жаль, не пощастило встановити навіть його імені. Макамурою він звав себе сам. Це була кличка, під якою його знали в зацікавлених колах. Чому він іменував себе оцим японським назвиськом, ніхто не знав. Тут була якась таємниця.